У літніх таборах нерідко влаштовували кінні змагання. Тут було всього. Баяніст, підвішений під червом коня, на повному кар'єрі награвав Катюшу. Конем, звичайно, правив той, хто сидів у сідлі. Цілий ескадрон, стоячи на кінських спинах, поверх сідав, скакав із шаблями в руках. Дами, вусаті здебільшого, губили в траві носовички, а їх на найвищому алюрі ми піднімали з землі рукою. Брали участь у цих розвагах бійці другого року служби і командири. Для всіх цих вправ потрібна майже церкова майстерність. Так, скажімо, падіння з коня, коли навстоячки скаче цілий ескадрон, завершилося б неминуче смертю. Проте з бійцями на моїй пам'яті трагічних випадків не траплялося. Ми вже були досвідченими спортсменами, і кожне літнє змагання сприймалося як справжнє свято. Комісаров, мабуть, не помітив, що почав огряднішати. Хоч він також був добрим кінотником, але політрукові, на відміну від строєвих командирів, випадало тренуватися набагато менше. Саме це і стало причиною його загибелі. Жайворонок був кінь підтягнутий, легкий, він не годився для огрядного комісарова. Коли той, скачучи повз носовичок, усім своїм тілом звиз донизу, щоб підхопити подарунок дами, Жайворонок, не втримавши рівноваги, впав на комісарова. Кінь вершник за інерцією проповзли метрів зодва. Ми підняли коня і тримали його, щоб не повалік політ рука, ноги якого застряли в стременах. До речі, стремена попід черевом коня були зв'язані між собою, інакше вершник не міг виконати цю небезпечну вправу. Негайно викликані лікарі вже не могли допомогти комісарову. Він був мертвий. Зрозуміла річ, другий рік служби був легший, аніж перший. Час збігав швидко, вже лишалося півроку до демобілізації. Я напитав у вільнонайманного Кочагара добру офіцерську шинелю та хромові чоботи. У уяві вже поставали звабні картини мого повернення до університету. Я був певен, що тепер мене візьмуть на якусь роботу, котра забезпечить моє існування протягом п'яти навчальних років. А поки що написав матері, аби висила півтори сотні на шинелю і чоботи. У березні 1941 року мене перевели з кандидатів до членів партії. Не буду повторювати, що до своєї партійності я ставився щиро і вельми поважно. Рекомендували мене комісар полку Кабаков і начальник штабу капітан Васильєв. Для мене це були вручисті хвилини. Байдуже, що я рядовий, я вони старші офіцери. Тепер я був членом партії, отже в чомусь дуже важливому – Рівний з ними. Командував нашою дивізією генерал-лейтенант Артем'єв. Той самий Артем'єв, який потім став командувачем Московського військового округу. Він зник одразу ж після розстрілу Берії. Це був його вірний пахолок. Можна гадати, що після смерті Сталіна Артем'єв допомагав своєму колишньому шефові захопити владу. Але це буде далеко пізніше. А тоді, напередодні війни, ми нерідко бачили його перед строєм полку. Чимось особливим він мені не запам'ятався. 22 червня 1941 року мало відбутися кінно-спортивне свято, присвячене якійсь роковині нашої дивізії. Звечора ми розючили сідла, зробивши їх по-спортивному легкими. Я вже казав, бійці любили кінно-спортивні свята. В такі дні ми відчували себе вільними, ніхто нами не командував, ми були просто спортсмени. Я був засмучений тим, що мені випало заступити днювальним настанні. Давно очікувані змагання відбудуться без мене. Бути днювальним настанні солдатською мовою називалося «грати в більярд» або «катати кулі». Цей ефемізм походив від форми кінських кізяків. Стані були літні під добрим дахом, але без стін. Я ходив із бляшаним совком, нагрібаючи на нього свіжий кінський гній і виносячи в обумовлене місце. Ніч була тиха, мирна. Думки знов снувалися довкола університету. Мене вабили не стільки лекцій, скільки вечірні дискусії в студентському гуртожитку. Вони мені здавалися набагато важливішими від офіційних занять. Регулярно отримував листи від Наума Тихого. Їхній дух був такий далекий від військової муштри. Дух поезії, дух студентської вольниці. Правду кажучи, я часом шкодував про свій вибір. Та лишалося вже небагато, якихось чотири місяці. І тоді «Здрастуй, Києве!» Вранці мене змінили, і я ліг спати. Раптом ні сіло, ні впало – полкова тривога. Сурмач біля штабу на цей раз вкладав у її звуки щось тривожніше, ніж звичайно. І все ж таки ми бігли до стайні з почуттям невдоволення, навіть роздратування –